«Ти щоденно запалюєш у мені стільки вогників, любов до тебе, які народжені щесноти, будуть, я сподіваюся, вічними». Тут він не стримавшись, знову глянув на Румуна, і у погляді його було забагато, як на такі слова віччію. «Напиши, коли я повинен до тебе прийти». Світло на сцені майже згасло, їй захотілося ридати, тож могла цілковито непоміченою вийти із зали, вхопити пальто і вискочити на вулицю. Не щастило її з цим театром? Більше сюди не прийде. І раптом вона відчула, як її занудило. Плаття прилипло, стала мокра, як миша, часто і глибоко вдихала, аби подолати цей наплив нудотної слини, тремтіння та підгинання ніг. Прикриваючи рота рукою, ледве добігла до кіоска і вхопила пакет з томатним соком. Тремтячими руками розірвала і пила нахильці. В першу хвилину майнуло. Токсикоз потім ледве не розриготалася, хіба що непорочне зачаття. Тримаючи пакет, за сам кінець, як здохлого пацюка йшла по малолюдному хрещатику, мокра і з пригаслим приступом нудоти, і вітчею, котрий у другому хвилею цунамі вибив з-під ніг землю, і Ридма плакала. «Все пропало». Той вогонь, той шал та пристрасть, господи, все заради чого вартувало тут бабритись, раптом все щезло. Хіба можна любити лише фізичну оболонку, випалену із середини, як опішнянські глечки, котрі залишились хіба що гоління, клозет та пиття трав'яних коктейлів і ось таких соків. Що ти мелиш, хіба він у чомусь винен, пробував себе стримати, але сльози котилися з-під хамелеончиків і падали на тротуар великими дощовими краплями. Аж заходилася від жалю до себе, від мук і несправедливостей, якими була виповнена від народження. Скільки днів було їй дано на промінь, рахувала нині сьомий. Рівно стільки, скільки Бог створював світ, створив і кинув, тіштеся. «Що ж, і так багато. Це не життя. Це смикання за присохлий бинт. Як тільки починаєш забувати якісь біди, знову хтось приходить і пхає пальців порізи або смикає за бинти. Ішла по найголовнішій вулиці держави і заводила, як запомерлим голос. І ніхто до неї не підійшов і не спитав, чого плачете, пані? Масштаби цього міста не могли її надивувати, тут тебе ніхто не чув, була серед них пришельцем, чужаком, зі своїм законом, своїм судом, і не хотіла ні до чого пристосовуватись. Жила у паралельному світі, працювала у паралельному світі, всі ці світи були не справжніми, не Зрештою змирилася з цим містом, як і воно з нею. Щоправда, були хвилини, коли вони взаємно любили одне одного – це збігалося із розквітлими каштанами Або першим травневим дощем Чи яскраво-жовтим листям що за ніч устріляло тротуари І двірники починали гарячково його ховати А воно не вміщалося у жодні самоскиди У жодні вогнища У жодний погляд А найкраще, коли падав величезний лопатий сніг Побільшуваний вуличними ліхтарями Але, може, тоді це була просто любов до життя І вона загострилась би в будь-якому іншому місці Інколи любила його навіть у довгий гнилий дощ, саме тоді, коли їй щось здавалося і, мабуть, було щось корисливе у тій любові. І шла цим примхливим містом і ревла в голос, і ставали їй порожньо, прохолодно, відступала нудота, прибравши за собою всі рештки епізодичних ілюзій, які собі вкотре із неї пожартували. А чого ти чекала? Що він змінить своє життя, яке прожив? Що зможе щось у ньому викреслити? Можеш? Вертайся, не можеш, іди додому І відіспися Май можність зустріти те, чого ти не в силі поміняти Тобі завтра треба йти до лікарні І робити вигляд, що нічого не сталося Бо тобі його жаль Бо він приніс тобі кілька днів радості У цьому короткому, шаленому, болючому житті Ціна яких іще не складена до кінця Над котрись ранок сидячи на твердому лікарняному стільці Вона задрімала на одну мить І раптом прокинулася Хемера щось говорив. У сірому моруці, в котрому більше вгадувалося, як проглядалося його воскове обличчя, повільно шелестіли ледве чутні слова, якими він із кимось вітався. «Хай славиться Ісус Христос!» Спочатку вона не зрозуміла, чи то з просоння, чи від несподіванки, а потім стиснуло коло серця, він її не бачив. На якийсь час...